14. fejezet Minden a vérről szól. Ez az, ami miatt ez az egész ügy össze fog omlani. És ezért van az, hogy nem kommentálom kén vadiúi ezüst színű Porsche 911 ét. Leszarom azt, hogy mit vezet. Az igazság az, amit senkinek sem fogok bevallani, még kénnek sem, hogy tényleg leszarom azt, hogy kén kitől meg, és kit nem. Egy könnyű perspektíva a ház felé vezető úton, ám bár van egy oka, miért aludtam itt tegnap este. A halott emberek nem zavarnak. Az élők azok, akik az utolsó ideg táncolnak. Az időjárásnak köszönhetően a közlekedés még pokolibb, mint általában, és van időm arra, hogy megnézzem az adatokat, amiket tiktak küldött, beleértve az alapokat, beszúj pasiáról. Nincs semmi azok között, amit adott nekem, ami segítene, így megpróbálom Mörfit hívni újra. A szemétláda és a kommunikáció aranyatér leckéi, amik nem állnak meg a lábukon. Panaszkodom, amikor újra megkapom az üzenetét. Egy átkozott képmutató. Nem hív vissza. Murphy nem gondolja úgy, hogy jól kommunikálsz? kérdezik én. El sem tudom képzelni miért. Rápillantok. Nagyon jól kommunikálok, és bazd meg kén. Pont ezt mondom, nem köntörfalazol. Felmutatom neki az ujjamat, és a kezembe veszem a dolgokat. Tárcsázom az egyetlen szemét, akiről tudom, hogy a határokat fogja feszegetni. Az unoka testvérem első csengetésre felveszi. Lajlach, szerelmem! Bármi legyen is az, Lukas, szükségem van mindenre, amit mondani tudsz nekem egy FBI ügynökről. Az a fajta cucc, amit nem lenne szabad megtalálnom. Mit fogsz nekem adni, ha megteszem? Kérdezi, flörtől, mint mindig. Mit akarsz, Lukasz? Kérdezem, és kénre nézek. Téged, mondja kén, téged akar. Ó, bassza meg, nyög föl Lukasz. Nem tudtál volna figyelmeztetni, hogy kénnel vagy. Megcsinálom azt az átkozott keresést. Visszahívlak. Leteszi és felnevetek. Átvágtál az összes baromságán. Pillanatnyilag visszaszívom a bazd megemet. Most pontosan azt csinálja. Lefogadom, hogy igen. Ő az unoka testvérem kén. Az apád az apja mostoha testvére volt. Ő nem a nyomorult unoka testvéred, Lailah. Oké, nos, félretéve az összes piszkos gondolatodat. Az ő piszkos gondolatai. kén, hallgass meg! Veszek egy nagy levegőt, majd kifújom. Az apja az anyámmal volt, amikor meghalt. Lukasz és én is tudjuk, hogy viszonyuk volt, de Murphy egy másik képet festett, ami őt is belefoglalja ebbe. Murphy szerelmes volt az anyámba. Ez az egész különleges csapat, és az utálata a társaság iránt számára az anyámról szól. Arról? kérdezés és behúz a hullaház elé. Kikapcsolom a biztonsági övemet, és felé fordulok. Mit tudsz? Van egy időszak, amikor Murphy nem létezett. Mi a sebet akar ez jelenteni? Nem létezett? Úgy értem, nem létezett Murphy igazgató, nem az, akinek mondja magát. Az ügynökségnek dolgozik, természetesen az, akinek mondja magát. Vagy valaki, aki Lukasz képességeivel rendelkezik, azzátette ami... Más szóval, Murphy megváltoztatta a személy azonosságát? Szentegek. Megrázom a fejem. Szentegek? Ki a fene akkor? Tudatni fogom veled, ha egyszer megtudom. Meg kellene Lukaszt? Nem, ne hagyj nyomot, ami visszavezet hozzád. Enged hadd rendezzem le én. Összeráncolom a szemöldököm, és fejben elkezdem Murphyt profilozni. Ki ő? Mi csoda ő? Ez a helyzet kénnel. Talán gyilkos, de olyan gyilkos, akit ismerek. Sok minden szól amellett, hogy valakinek ismered minden kegyetlen elcseszett valódi arcát. Valamit az is szintén elmond, hogy olyan valakivel vagy együtt, aki ismeri az összes kegyetlen, elcseszett, igazi arcodat, és mégis biztonságban érzed magad. Megcsókolsz búcsúzóul? Majd ha befagy a pokol, mondom, de ahogy kimondom, áthajolok az ülésenkénhez. Megfogja a fejem, és a poklot is kicsókolja belőlem. Mi történt most, Lailah? Te csak kurvára megtörténtél, és folyamatosan kurvára megtörténsz. Sekfej És ezzel kilépek a kocsiból. Abban a percben, ahogy kilépek, tudom, hogy valami kis pöcs engem bámul, legyen az junior, vagy az esernyős ember, vagy egy és ugyanaz. Lefogadom, hogy ennek a sekfejnek kis szerszáma van, és nagynak és fontosnak próbálja magát érezni azzal, hogy követi és bántalmazza a nőket. Azt akarom, hogy értem jöjjön. Azonnal kifogom tépni a golyóit az átkozott nadrágjából. Belépek a ház ajtaján, mohón arra, hogy megkapjam a tényeket, és aztán elrejtőzzek és elkezdjem az egészet összerakni. Minél hamarabb tudom lezárni, annál jobb. Egy nagy spanyolos kinézetű nő biztonsági egyenruhában vág rám egy grimaszt, ami amiatt van, mert éppen nincs, mert mély benyomást hagytam. Még mindig a golyó témájánál maradva, megkérdeztem a kölyköt, aki sikított, mert azt gondolta, tegnap este halott vagyok, hogy neki van-e, amire még jobban elkezdett sírni. Hívtam a mentősöket. Komolyan azt hittem, hogy idegöszeroppanása van. A kölyöknek, aki tulajdonképpen 23, szüksége van egy új karrierre. Ő volt a beosztott őr is a kérdezősködésben. Nem tudtam. Nem mintha próbálgatnom kéne, hogy egy érzéketlen ribanc legyek. Ezt vágom. De ebben az esetben tényleg nem voltam egy érzéketlen ribanc. A vizsgáló szobába megyek, ahol besz és egy gyakornok, akivel tegnap este találkoztam, már dolgoznak. Mind a ketten olyan műanyagba vannak burkolva, hogy azt is hihetném, járvány van. Kellene valamilyen védőfelszerelést viselnem? Kérdezem, amikor belépek a helyiségbe, a sima cuccaimban. Besz lehúzza a maszkját. Elővigyázatos vagyok a toxinokkal, és addig rendben vagy, amíg nem érintesz meg valamit. Mint például magamat, vagy bárki mást? Jézusom, lájla! mondja Besz, és a gyakornok a felnevet. Nem tudom a nevét, de miután egyedüliként megérti a humoromat, talán megtanulom. A vér a gyilkossági helyszínről, mondja Besz. Most már teljesen ráfigyelek. Mi van vele? Sertésvér volt. Más szavakkal kettő áldozatunk már van a háromból, amit a gyilkos állított, amikor Murphyvel beszélt. Arra kezdek gyanakodni, hogy a harmadik vagy besz, vagy én leszek.